او دې کې څه وړانداز کوي الله کا خوږه ست دا الله اړې آمده روان دي بادو د اندان ده کاکا روان دي او مانکی له روان دي را دې دا نه را دې تو روان دي بادو د اندان ده کاکا کاله روان دي او مانکی له روان دي او ویر دې مو ځا قما دومر آقل درکی نشتے خورس کی در چار در چار پو کندر کیوسی خلاقا کوما دار سالا کری دی اسمانون پیدا کری دی ازمکی پیدا کری دی خوراک پیدا کری دار سیکر دی خوشتا باد نشی روغو لشتر آوانی تا و بدبختا مشرک سا قاما کل دوی دارنگی جالالکم العرض فراشا ازمکی فرش کرو خضار وسمما بناان خا ځ منسممامان نف فخ جبي من سرات می د او د د در کړي دګې چارگړدي الله رز قله کو مرض قله کو خ فلا جړولله اند دوانتم ت ن چېکررک دلا نتیجا سمارا مګرځوې الله لرا اندا دانو ام سالانو اعدالانو دالم سال مګرځو اندا دانو حسادارانو په یو صفت د الله کې اندا جمع د نت نت حسادار دی حسادار برخه خور نو الله وې مګرځوې الله لرا برخه خور ا دې ونه د برخه کاوندې د څه برخه کاوندې په اسمان کې برخه ده په ځمکه کې برخه ده په تا کې برخه ده نه فلاتا جلل الله انداله مغر زوی الله لاله برخه قرار د الله په صفات کې د الله په محربان ګور بره څدار نشته ته په خپل پټي کې نه برخه مانی نه په خپل خزه کې برخه مانی نه و دا اللہ پو باچھای که بدبخت برخوال ورکیتا فلا تجالو لیلہ اندادانا مغردوی اللہ لالا حصدار پو یو صفت دا اللہ کی توک و انتم تالمون تاس پویگی بطلان دا دی خبری تالمون دا برمفول عظفا و انتم تالمون حال دا چې چی تاس پویگی چې خبر دا خبره دا دیر باطل دیر غلط خبر ده. داو توحید دلایل او نتیج ذکر شو او رسالت رسالت به یو شبوا دغه جواب وین کونتم يرد قران پیغمبر به ځان جوړ کړی وین کونتم فی رای ب مما نزلنا علی بنا کایتا په شک په باده کتاب چه منه لاغ لغ لغ رالی گلگان لئے پق پل بند بانده علا عبد نان منگا رالی گلگان لئے پق مقام دا تحدیل روی مقام الله دصل والا معمخوص boys دعوت روی مقام ده آل تعمد meinen دارنوحی روی مقام ده آل تعمد antioxidants معراج روی مقام ده آل تعمد gallons تحدیلوی مقام ده اللہ و تابد وائی عبدیت که وی کمال ده اللہ جا رحمتونو لیگی حضر شیخ بانی اگر وی بارکی عجیمان تپوزو کرو چه پیغمبر جی نور ده که ده مای لند در توام چه پیدا ده او پیدا ده بنده نوی نو بنده وی که نو بنده نو یګه د پیغمبر پلار دی عبد الله بنده دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه هم پیدا شو او زامن هم پیدا شو دی زامن په ورګوالی کو فچېری پیدا پیدا نو پیدایته بندنه وو او پیداتره بنیا نو دغه تخلق بندوينه ها سیفات وای نه سیفات یی پیغمبر نور دی ټول دنیا تیاروا روحانه کرا صلی الله علیه وسلم ویجی دا د چاوالین دک آخرین دی ویماتوی نکن نسی مخی کو روست دی دا تا وایا دا نکن نسی روست دی آدم اسلام السلام نکر دی اسماعیل علیہ السلام نکر دی ابراہیم علیہ السلام نکر دی نو پیداعش کی روست وای نو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر دا اللہ نفذ لوی هستی اغای در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ کی اولین دے بلند بالا دے بار تر اعلا ارفع علا دے حق پو پیدایش کیوای نرستے دے علا اب دینا که یعی تازو پو شکی پو کتاب نزلنا علا اب دینا چه منگا رالگلے پا خپل بندہ باندی نزلنا نزلنا دا باب تفعیل دے لگ لگ منگرا لگلے پا اخبر بندہ باندی انا انزلنا فی لائلت القادر یوزل نازل شیو قرآن یوزل نو نزلنا لگ لگ منگرا لگلے پا در وشتو کاروکی پا اخبر بندہ باندی نو فاتو بی صورت منمیس لی نو راتلو لو یو صورت سارا پا شانت دو قرآن جو قرآن گوانی فاتو بی صورت ممیسلی راتلو لو کئی پا یو صورت سارا ممیسلی ہی پشاند دو قرآن قرآن گوانی یو صورت راڑی پا فصاحات او بلاغت کئی قرآن سنگ فصاحات او بلاغت لاری قرآن سنگ پیشن گویا نکئی اگر طول صحیوی نو دا شیو صورت راڑی دو قرآن گواندی او دا یوز القرآن نوائی دن تووی سورت یونسو سورت یونسو دو کم سلوی اختمائیتو کوری سورت یونسو التم اللہ فرمائی سورت یونسو یولسم سپارا التا فرمائی ام یا قولون افتران ایا واحدی چه زان جوڑ کریو قُل فَاتُو بِصُورَتِمْ مِسْلِهِ وَاَيَا رَاتَ لُلُوكَئِ فَيُو سُورَتْ سَرَا بَشَانْتِ دُو قُرَانَ فَفَسَعَتَ وَبَلَاغَتْ كَي فَوَ دَلَعَيْلُوكَي اَبْ فَوَ فَشَنْقُوِيوكَي فَاتُو بِصُورَتِمْ مِسْلِهِ وَدْرُومَنِ سَتَاتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهَ دَا یہ سُورَتِ سورة احود دولہ سمایت آلتا اللہ فرمائی ام یقولون افتران قلفاتو بی عشر سواری مسلی مفتر آیات آیا وائدوی چیزان نا جرکڑے پیغمبر قرآن لڑا او آیا راتللو کئی کلسو سورتن سارا پشاند دو قرآن زان جرکڑے یولہ صورتن راړ کنا یونیش راړ د لاس په څنګه راړي یني عرب کې لاس منو هر یو کوم دیو صورت راړي هر یو کوم دیو صورت راړي دا پنځل سوال کال و شو د قران دغه تحدیده راړي د قران یو صورت دغه کافین ته دنیا د ټوپو کو د بمو تورو جن گنہ مسلمانان ورا ندی الفاظ و مقابل اولی نبی چا اوکڑے شو اس پوری دا پن سلا سما سائرہ دے ترو دتو پگو جا گڑا کئی لیکن ددی الفاظ لگا اولی نبی کول نہیں سی نہ چ کول نہیں سی نہ پے جاے دا کتاب چا جھوکڑے نے دا کتاب یقینا دا کتاب تے وادوا شوادا کم من دون اللہ یومانہ خو پدی لحاظ سرا دا قرآن کریم دا تحدی عاملش و زکر فساد او بلاغت کی چوی نمون خو عربی بانے قادر نیو دا تحدی یوازی عربو تو جوڑی که تحدی عام کې نعامی کا سورت مانا قطعتم من الکلام دا کلام یو حسی تو وائی سورت تم سے که سورت وائی فاتحہ یو حسو باقرا یو حسو علمران یو حسو وسمع را دا واین کون تومو او کويتااسو په شکه په باردا کتاب چې مونږه را لیکل په خپل بندا فاتو بسوره مم مثلی قراتولو کوي په یو دلیل سره پਛانته د دلیل دوپران په یو دلیل سره د دلیل دا هی زمیر قرآن تراجئی یا زمیر محمد تراجئی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی دا را یو دلیل سا را ممیسلی پشانتا دا دلیل د محمد صلی الله علیہ وسلم یو دلیل را رکانا سریا یو دلیل قرآن آتا زوان بندگی دا اللہ پکار دا اگر قرآن دا دلائل وائی انتوائینا نظر نیاز د بابا ام جائز دا یو دلیل را را بیا؟ بی دلیل ویل روانیتا یو دلیل خو تم را را کنا لقمان لیکو گوری سورة لقمان اتا اللہ فرمائی یو لسم آیت سورة لقمان مخ کی رب العزتا دا اخفل دا قدرت نمونی خی اگوری ما دادا پیدا کرو خلق السماعاتی بغیر عمد انتر اونہا اسمانونو تو گورا بیستنو درولی دی وحلقا فیلارزی رواسی انتا مید بی کومو اچهو لی پوزمک کی گورونا چه جڑک دربانیونا وایو و بستا من کل داب باها. او خرقلی پا دیکیار قسم زند دمی کناغه د تراتی پوری د هاریاله هاریو له اندامو نه دږي برابر ورکړي میګله کها چی غوري ختم ورکړي بیا به څنګه چته ولا حال شیل د احضر جوسي برابر وانزلنا من السماء ماء باران الله ای زورم فامبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله دا ټول مخلوق د الله دی دا الله زمو مخلوق دے بل چاسا بل چاسا دے دے دی او قارونی ما ذا خلق الذين من دونه اخریاتا سپیدا کړی به د الله بلچا څه بلچا څه پیدا کړی ازمان څه کی څه پیدا کړو زم ما کی څه پیدا کړو دا کی پوس پیدا کړی دا کی پیدا کړی دا کی پیدا کړی اخور آتا دارنگی سورت فاتر سورت فاتر صلیختم آیت چالیس نمبر آیت قُل عرائتم شرکاکوم اللہ آئی اوائی ما پلیپوا کئی شرکاکوم اللذین تدون من دون اللہ شرکان استاد زاکسان شتاؤ سرابلی بید اللہ نا فلانې را وره سیګا فلانې را وره سیګا اورونی ما ذا خلق من الارض او خو را تا هغه سه پیدا کړی روزمکینه روزمکه کې سه پیدا کړی عاملا هم شركون فی سماوات آیا اشتد حساب اسمانونو کې برس پیدا کړی دی کده پیدا کړی دی شکراتو هو کنه دنګیش پکې شته مځه اس په گزشتہ مزه برا سوره احقاف څلورم آیت 얼ته الله فرمایي الله وايي دا پیدا کړ ول ارايتم ما تدعون من دون الله وما فواكاي اراچتا سرا بل بيد اللهنا فلالي اوروسيغا فلالي نارونی ماذا خلقو من العارض او خوی راتا سپیدہ کلی دوزمکی نا عملہم شرکون فی السماوات و اشتید دویس ایسا پاسمانون کی دلیل اشتید ایس نا فاتو بی صورت ممیسری راتللو کئی دلیل سارا ممیسری پشانت دلیل دو قرآن قرآن دلیل لارا فاتو بی سورت ممیسلی راتو نلو گری پویو دلیل سارا پشانتو دلیل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم را نیش را ری کپکپن نیش را ری ودو شوعداکم من دون اللہ راوبالی راوبالی شوعداکم من دون اللہ آلیہ تاکوم آلیہ اخفل آلها بدلانا اخفل آلها رمضت كي زاد فاخفل انشي قولي اخفل آلها رمضت كي يمانا ودو من دون الله رعوب علي اخفل آلها بدلانا اخفل آلها اعوانكم عالياتكم يشوداكم رعوب علي اخفل علماء اغ خپل مليانو خپل نشی کوله دا غو مليانو راولې چاغي بیان وکي په دې اوی دې را بیان کوون کې راو به رہی چاغي تاسو له بیان وکي اوی تاسو له بیان وکي شو دا اغبیر کوون کې سورته نام یو سن آیا ته غو سورته نام یوصل پنزوسم سورت ای انام آل اللہ فرمائی دا ما دا سوزنا او تاسو دا بن دا بن دی یوصل پنزوسم کل حلم ما کل حلم ما شوعدا قوم و راول اقبل مولیان اللذین اشدون ان اللہ الرمازا چاري بيان کي جلابنکړي دي دا راوړي کنا يا شادو نا الله رمازا شواده اقبل بيان کوون کي بيان کوون کي پوي ملائي نوادو شواده اقو ما راو بلي اقبل مليانو مين دون الله بيدلانا خو دون يا لري لفظ د دون اس باد ما با دو. او او دما قبل اس نفي دما قبل اس بعد دما با دو لبرزي دون که قاعده ده اس بعد دما قبل نفي دو لبرزي دو دو, پار دو, دو, دو يواز دما با نفي دبار نه رازي ګولړي پیر کتاب لیکړي ی نه کو شریک نہ کو ولی من کو عبادت د اللهم کو او د بابا پنو منښتوم پیش کړي او مشرکین عبادت کولا یا عبدونا من دون الله بيدلانا زګاوي مشرکان شو ا زممن مریدان د بابا پنو باندې پیش کړي او د الله پنو منښتوم کوي عبادتوم کوي نو دا دون اللہ را گره ویخوا قرآن کی درو چلی نه نا دون چده دا اثبات د ما قبل نفی دا ما قبل او دا اثبات دا معباد دوار دا پار رازی دوار دا پار رازی ویوازی دا نفی دا پارشی نو بیا بلز دا ترجمه او گتا نمل لکو بولی سورت نمل سورت نمل قرآن کی دروغ چلی گی نا قیوزاز مطلب د پارئے دروغوی نبل جائی گی پر انخطیب ہے سورتِ نمل سلور پنزو سمایتا سورتِ نمل شلمہ سے پارا ارتا اللہ زکر قی نمل سلور پنزو سمایتا ارتا اللہ وَالُوتًا اِذْقَالَ لِقَوْمِهُ آلوتا علیه السلام قلَا جیوئی اخفل قوم تا اَتَاتُونَ الفائشة وَأَنتُم تُبصِرونَ راتل القوئ بِحَيَاةً خف ہوئی گئی بدبخت و راتل القوئ بِحَيَاةً اَغَسُو اَنَّكُمْ دُونِ النِّسَاءَ وَرَاتل القوئِ تَا پو پرا کاوله د شاعت به لو خو زنه زدار نه روا کوي ها که اټیان کوي سړو ته مو اټیان کوي زنانو ته بیا جايس شو شابه سي بیا دې وا ګولې پیرا ته وای پقران څه پويي سره ټول مر حرام خورا خوردا هغه پقران څه پويي جدي ایت بیا څه ماناو کی ته ااین نا کومه لدا چون رجال شاوته من دون النساء اكو النساء هم تیان کوي سهوتم بیا بشي چاې اون خدي کنه قران کې درو چالي کنه کوي دا کې درو وره بل خدي ګولړي پیر پکېون خته اري اوس وایو کما نه تا وا دل پر نه وي عثمانه دا دون اسبا دم آباد دو ایو پار رازی راو با لئی قلم نیان بیل اللہ نا قیر اختنی تفالو و تفالو قون اکڑتا او چری بون اکڑتا شئی مزکی جملہ معطرزان نزان او ساتے دورا دان نار موانا سے سماعی دے دل تا ورپسی تیر آگرے او کل از امیر مذکر رازی زانو ساتے دورا اغورو چې بالندہ غے خلق دے اوگتے اعدت للکافرین تیار کرے شئے دے دپا دکافرو دا اعدت مازیدہ جہنم دانا چے اوز بے تیاری کی بیا بے تیاری کی نا نا اعدت للکافرین تیار کرے شئے دے دپا دکافرو دا تیار کرے موجود دے اعدت للکافرین نا یار کله شید د پا کافرو تخفیف د اخرت مسکل اس میرا شیطان تخفیف ذکر کړه اوس بشارت بشارت چې دا په امور ممکنو کې وی یو شی چې ممکن احنو بشارتوی ده غیر ممکن تو زنو بشارت نوی او بشارت دو قسمه دا. یو بشارت د دنیا چه رب العزت بدل فتح و نصرت در کئی یدخلون فی دین اللہ افواجات احنو دا بشارت د دنیا ده او دو بشارت دا آخیره تو و بشری لذین آمانو بشارت او بشارت او خوشخبری تو وای خوشخبری انسان واوری نده ده پده مخبری دو خوشحری دو یو اثر راشی یو اثر دی خوشحر شوست دیو اجنے خفاد کر کئی کئیو سڑی داووی اخپلو غلامانو تا تاسو که کم یو غلامو مالا زیر راکڑا چو زمازوی راگه نو اغا غلام بس معتاق دے آزاد دے نو غلامانو پو یو تیم باندی لس وار وی ذوی لس وار بازادی گی زکا اغلس وارو پو یو تیم باندی خوشخبری ورکارا او که اغلس ویچی یو کس لس بجی خبر ورکارا بلکس happen یو لس بجی خبر ورکارا بلکس دو دون لس بجی خبر ورکارا بی اغلس بجی چه خبر ورکارا اغل ازادی گی اغل اغنور نازا دیگی زکا بشارت ویلی اغا خبر سار تشی اغا خوشاله خبر تشی چاول سړی تی ملاوشی او دادا پا مخبانی اثار روشی اول چاچ خبر رو ارکلا بازا دیگی بشارت د خوشاله اثر چه پا مخوشی او قرآن کریم که کلا کلا بشارت لفظ کر کئی چې اندلون مازه وو دې پر عذاب دي وبشری ناګه اسی تحكم وي استهزاء او تاقم لګي شي ته مبارک مبارک سپلا دي مړ دي دا تحكم يو سپکاوي وي نو کله رب لزتا منکرین تا د تخفيف دې دلکای خو په لفظ دا بشارت سره ال ته تحكم مراد وي نمح کې تخویف اوس بشارت و بشیر الزینا منو عامل الصالحات خوشخبری ورکا زیر ورکا اخلقتا چې مان راړو ا مانو چې صورت کې راشي نو داو د صورت ته نو زیر ورکا اخلقوا لا چې وی منله توحید ا وی من اللہ رسالات وی من اللہ جہاد وی من اللہ انفاق سرکی راسلور مسائلو وعمل الصالحات او عمل اکڑا مطابق دو سنات وعمل الصالحات عمل اکڑا مطابق دو سنات صالح بیضاوی قاضی بیضاوی ذکر کئی چما سوو او او شرع اگر عملت صالح وی لشي چې شریعت کې دا غس ثبوت وي شریعت کې ثبوت نشته اگر عمل صالح نه ده یو صحیح د سار نه ماخ په روزنه کړو نو سار نه روزکړه بیا ټول شپه روزنه ځان خوښ دړي کړو لږه په ځان باندې راوستو لکه د تې د روزي ثواب میلاوي ګنه دا عمل صالح نه دی دا ته ځان له جوړ کړې عمل صالح دا چې سانه تر ماقامې دې سانه تر شپې د روح بوجو پر اوجه دې دا د شیغان روژه ده سانه بجه شروع کړي او ماقام بیا مسلمان ما دی دا شیغان نو ده دا ته ثواب پدې کې نه ملایويږي دا عمل صالح نه دی عمل صالح هغه عمل ته شو چې دا غي ثبوت په شریعه اذر کې پویتو کارونه کې منګ دشاره محتاج مو ځان نه شي کم عین کیف دا درې سونو کې منګ د پیغمبر محتاج کم مقدار د عبادت دا عبادت مقدار دا منګ نه شي جوړولې دا پیغمبر جوړای لکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته د نمازګر موږ فریضه څلو رکعات خوځري دا مقدار دی او چې سره وای زب شپ پکوم شپ رک رکعات موږ به کوم نمازګر دا دې چې وکړي ځکه دا هغه مقدار ده چې هغه څلو دې نو دا شپ د کوم ځای نه راځي را. شارع علی السلام منتا پا یو رکعت که یو رکو خودلی یو سر دو رکو کئی کمز کئی رکعت کئی شعره السلام رکعت واحدہ کئی دو سجدی خودلی دی یو سر دری سجدی کئی دا مقدار دا عبادت انسان نش جوڑو لداخو پیغمبر جوڑو مقدار شعره مزد پارا یو بان خودلی یو بان وځو ځای موږ لپاره دو باغ غوای لکه پور په غازی کې دو باغ غو جماعت کې و یو باغ د اسلام باغ دی اول باغ زموږه بابا خو کې لري په شوه ندا د استاد خو د بابا خوب کار نه کوي وای شار دیو مزه لپاره یو باغ کودل لري شاری شار د ماس په خیند ماسګر سار کذوا خو د پارا دارنګه جمعې د پارا بان خوده لید لیکن اختر دا پاره بان او تکبیرش تی ولی بان او تکبیر نوایی زمان کنی که همون نوایی تا سنگ چل پایی بان وای اختر دا پاره نه تکبیرم نکوی بان او نوایی دا ولی اللہ اکبر اللہ اکبر بده خبره دا نه دا پیغمبر خوده لیده پیغمبر پا دین داشته ده نه دا کله اینگه کلچه معزن بان نو اخر ته وای لا, لا الله ور داس نه لا اله الا الله محمد الله نو ما هم لا اله الا الله محمد رسول الله وری محمد رسول الله ول به خبره دا نه دا خممت نبی عليه السلام لا اله الا الله په محمد رسول صل الله صلی الله علیه قاعده کې کی کیناسته اوله قاعده کې نقطه درود وي الله ومصلی علی محمد وای ډېر ګناګاش وي د سید ثواب کوي دو سجدې که دو سجدې دي ونه کړې بیا به همزستا نیمګړی شو کامل نشو جبیره اډانه شو ګناګاش وي دا ولي درود وین په پیغمبر باندې پر خبره ده نه دا مون ته پیغمبر مقدار دا خوردلې چا ول قاعده کې عبد هو او رسولو بس دیتوي مقدار د عبادت او مقدار د عبادت ته بززان نه نه جوړي مقدار د عبادت پیغمبر کوي دایره کې آینه کوم ځای کې به عبادت کوو آی مکان عبادت لکه شاعر اسلام کودل چې عرفات ډیرې ته بخيږي او عرفات دیینا مزدلفه ته پکوزی گئے صفا او مروا کې بساي کوي دا شارې مون ته هوځي گئے او شو ځای وايي پشبر کار ته چې جماعت ته ثواب ملایوي کرکټ کوم وام چې جماعت ته ثواب نه پدی کې سواب نه ملایوي هغه زائد عبادت د پیغمبر خي کوم ځای کې منډه سواب ده او صفا او مروا کې کومی ڈی ته تا خطیدو که ثواب دے عرفات ڈی ری تا این دے عبادتا. او شو سای او چت غر تا خیجی دے عرفات ڈی ری کو خو... احب... وڈا ڈی ری لاب یو لویا ڈی ری تا خیجی لس ملا شل ملا پنزوس ملا دا غیون چایوی نا ثواب بے ملاوشی نا ایس ثواب نملاویی اگا زائد عبادت پیغنبر خیجی تزان لنشی جو رولے درین حایئۃ عبادت ده عبادت چل حایئۃ نو حایئۃ عبادت تم غره پیغمبر کوي تب ځانه حایئۃ نه جوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باران غوښتو نه حایئۃ خودری واه په جمع دعا غوښتو په جمع لازمي او چت کړي يو تر دې پوري چې صحابه وایته نبی اسلام ترخون او اسپنواله مغولی ده لاچ چتلو دغه کی دمر لاچ چتل ناروازه چې مغنه پورتی شي مزه نه بوجته استسقاء کی لاچ چتکا خو د نبی علی صلواۃ و سلاما بیاز لبیت اخطار شو او په جمع دعا غوخته ورسول الله صلی الله علیه وسلم استسقاء کی حیات پیغمبر خو ده لري او د باران د غوخته خبر ای خو خب په جمع اجتهادی خ په حیات لاڅ چتکا دعا غواړه نبی اسلام د سکرې دا, دا حیات ده لیکن اوس دغه دعاه دعا جنازه شوې ده نو جنازي پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نه وکړه دا حیات نه خوده لې داغه سنت نبی اسلام ګورې دې ازه सुने ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت نه د اجتماع دا نه فرض او پس هم دا آیت پیغمبر اسلام نه کړې چې فرض پس دا دا چې مقتدی به ال لاسو چاته چې امام مو چاته او مقتدی به ال په مخ به لاس راښکې چې امام لاس راښکې ا دې پرایو آیت خامخا ایمان چې اغه الحمدلله مطلب دا چلاست چې کیج دی وځه ته به شوی نه چې کله غلا سيږي بیا دی وای امين رب العالمين په مخراکی اواز ته چې خلق به هم دغه شي کوي انا کله السلام علیکم ورحمت الله وی دما بن مقتدی جوړ ختم دی اوس کله بدای د مقتدی یو ضروري کار دی مختصر دعا واړی ځان له ځی خپل کار نه تلی شي امام مختصر دعا غواړي خپل کار لازم کلی شي عقل مقتدي ډیر دعا غواړي در بل عزت نه او کلی امام ډیر غواړي ندي کې بیا زوري نه دا چې مقتدي به خام خديما مې تباحول کی دا حيات پیغمبر نه ده کوجره ورته کې کینه بدعت کوي کی ندي نه په فرض پازیشته دا حيات او نه سونه د پازیشته نفرزو پسی دا آیت اشتی آنو سنتو پسی ها دا اشتی چه مقتدیم دعا گفتو امامم دعا گفتو مقتدیم لا سوچت کرو امامم لا سوچت کرو دا حیعت جور شو اتفاقی اتفاقی اکتم دردی جمعا نزی و زم لڑما. اتفاقی تا بازار ترالی زب بازار ترالی دا اتفاقی خبره دنګي مام زې مامون مالا څه چت کړه ان دا او ته موقتدي وی دا نو څه چت کړه اتفاقي خبره ده رضا جائز ده خیئاتونه دنه جوړي خیئات جوړول دا کار دشارې و عمل صالح هر هغه عمل ته وایي دا وی تر پسې المه کی بیا دعا وکي څړاواز د خپل کار کو زان نہ سدونو جوڑئی نہ سنتو فسید لاشتے نہ پوویدر فسید لاشتے زان زان لے کو دوہ ہر سوری دوہ واڑی وہ تا قشتے نہ وای ثابت کئ گنہ ہوری کوئی نہ ثابت کئ گنہ سدریل خوراڑے چتا بدبخت زان دن سے لو دین قادوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے بس تے پیغمبر نہ زانو چت گڑی صحابو نزانو چد گردی اغییو کار ندرکده مکو کلو ایداز نبدا خونه دا پوشوی دا بدا خبرو نده دلاز خواهیس پا پینزو گوتو کرده نشفاگا ما گوتشو نبدا لگی کرده دماغ خواهیس پا دو استرگو کرده یوا پوزه کرده کستا سلور استک نیشی نبدا نلگی دین الیوم اکمال تلکم دینکم دین رب العزت مکمل کرده نو چه دین مکمل ده پاغی که کمولو مکو زیادتو رو مکو آجه ده کام دیکھدو فیصدو اسلاحی که ریششی توباو باسی زیاد دیکھدو اسلاح نکی مالگا کٹوائی که کم ده نوابا چه وچه مالگا دیره کدیره نو بیا بیو برزه توشوی بیدتینا مالگا دیره که هر وقت ده مزیبتی دې مسجد نه دې مالګ لري ارزه خراب کیه ارې چمز به وکی نوبیا غو دې مساله نه پریده تب وای کلو کچېرګه او تا جای اچي ولکه قه مساله پری نه زک نه اوری او کلو کی چرګي بس تبخا مخا ناز بهږي دا دې مطلب دی چې خلق سنتونو کی او دې مخ راو غړځي میاش د رمزان وی او میاش خویا د رجب او ریمین اجولی نصوف پیتر ازو کی او ری جیب کی زولواجه دده دا اخپل دا مخواده خی او ری او بیا پاقی کی دعاگان شروع کی یو دعای خیر و پشوی نبیا کو دعای مردگان و او دعای امراز و دا بیا دده دا نمونو تاگورا ولکا دا تغمبر سر تکره کوي زان لکه یه خو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات او کله په پیغمبر سنت چنه لري کړي پیغمبر یع تکاف نو نهاسه جمعہ پیغمبر علی صلوات و سلام میع تکاف نو نهاسه کوته ته پیغمبر عرفات ته نه رتلې پیغمبر جان نه رتلې نو لپ سو شوکا وبشر الذين آمنوا او بها اخفر مسلح تحقيق ان شاء الله بها ظروف تقوم وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحات او الزهر والك او خلق للا شويمان لتوحيد وعملوا صالحات عمل مطابق دو ان لهم جناتين يقينان بان لهم جنات یقیناً دوی ده پارا بای باغ چه تجریم منطحه تیلا نهار روانه بای لاندی ده ونو دا غی نهرونه لاندی دا غی نهرونه لاندی نهر بایی تا پاس نتا تا کما نه نه منطحه تی اشجاری علانهار لاندی ده ونو دا غی نهرونه دارنگ لاندی ده دا بنگلو ونهار بروانی ده ده پیو نهر ده ده ده گبینو د د شرابو دد وو کولمارزقو منا من ثمرات الرزقا هر کله چې رزق ورکړشه وی لاره من ثمراتین دمیو رزقان رزق من ثمراتین من ابتدايه لا قالوا ها رزقنا من قبل نو بو آئی دوی داغ دے چراکڑشی اممتا پخاپا دنیا کے نچاگو تال درکڑشی انتاو پوڑا او سنگ ملاو شو نا حازا میسلو اللہ زی روزیتنا من قبلو دا پشانت داغشی دے راکڑشی اممتا راپا دنیا کے حازا میسلو اللہ من قبلو دا پشان تاغیره چراکڑشیو منگتا پا دنیای که منگل پا دنیای که راکڑشیو یا من قبلو لگمخ که لگ عزیز که رازی ملاحق برازی دا کاسا واقع خورا ندوی دا غوث ماو خورا وی دا بل شانتی نه رنگ یو شانتی نه زاقع بدا من قبلو لگمخ که پا دنیای که یا مخ و تو بی متشابیان او ورکول بشی جنتیانو تا میوی امرنگی تشابو بی پلانکی او نبی پخونکی رن بی روشانتی زائق بی زائقه بی بلی لگو دنیا که دا غسی مالکه دا پنجاب دا دا غازی دا دا بڑخیلی دا عددی زائی رنگ یو شانت ده زائقه ده ده افغانستان اناره امگوره ده پاکستان رنگ یو شانت ده زائقه ده ده یالتا دو دنیا او دو عقباد جانته زائقه بجدا جدای زائقه بجدا جدای قالو آزال رزقنا من قبلو وعطوبِ متشابیان یا تشابو پلون کے مشابات بہی پرنگ کے نبہی پخون کے یا تشابو پاسماؤ کے نمون کے وعطوبِ متشابیان ورکولِ بشی جنتیانو تا میوے ہم رنگے یا میوے ہم نامے الت انار دلتو التبوئے ان ګورو دلتبا ان ګورو نوم به يو وی او ذایقه کې بفرت وی ووتش ووتو به متشابهانو ورکول به شي جنټانو ته میو نوم يو شان دې او ذایقه کې فرق ده دامت شابه ولی الله ور کوي اغه وجدای چکلا یو شی یو شی راغي یوتلیته خدای غي پخراګ نه کوي بیا به تپوس ګټه هاري شیخ القران رحمت الله علیه زین دوستان تلرمان و ما و تاسو وخت دی و تن قیام نو و ما و تاسو خوځله ام خوري نو ما یو سری نه ام بیا که سره خود اخراط طریقت صدا وی بی غرات بیان کر وی بی دادا چھ پڑیسی و تو بی جنت ہمت شابیانو اور اگر ان کی دنیا کی حکومت میں وہ ملاو شویدہ آوازے بالال تو ور گئی دپارے چہ تپوس کولو ضرورت اور رہی چہ پخولو پو پویگی چل بنی پویگی و تو بی وَلَا هُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتْحَارَتُونَ او دوئی ربار بئی پاقی بی بیانی پاکی عن مصاوی الاخلاق عن ده بدو اخلاقونا یا باز حیث نفاسنا ده هر بد اخلاق این پاکی وَلَا هُمْ فِيهَا ازْوَاجٌ مُتْحَارَتُونَ او دوئی ربار بئی پاقی بی بیانی پاکی عن مصاوی الاخلاق و هر ناکار خوین با پاک و هم فی آخال دون او دوی بای پاگی که میشه تکمیل دا بشارتو کنو پسلو رو وجو سارا انسانو انسانو مکین دے بغیر دا مکان نو نو جنت کی با ده ده پرسته سکور به ملاوی او او انه لهم جنات حدیث که رازی یوه خخ تا در اسپینو ضرور د سرو خخ تا ده جنات ده بنده اگه باجری چلا اگه ده مرغالولو در اگه سمیت چلا گی خدا اگه ده میشکو کس دوره ما شاء الله دژبه دژبه الله ورکی دژ مکانات نو چې مکان مې لاوسي بنگلښتې خو مزيده رو خو چې خوراک پېږی نشته نو بنگل سر بسکه نو خوراک بهي كلما رزقو مینا من ثمراتین میوي به قسم قسم خوراکونه قسم قسم خوراکونه مختلف رنگونه مختلف ذایقی آچه او دی خورو نحجت تا زورتی نی جنت که خسته او دیکار باسی اگر دیکار خسته خوش بایی حاضی می خوشوه اتا قذرت نیشتی او دسماتی نیشتی نقرات خمزی دارو. اَنَّا لَهُمْ جَنَّهَا تُو بَنگلہ اشتے خُرَاکَ اشتے لیکن سره یوازی دے یوازی پر قسم خُرَاک اشتے خیصو کی نشتے دے یوازی دے نمیلگری بھائی وَلَهُمْ فِيَا اَزْوَاجُمْ وَتُعَرَتُ